Goeiemorgen allemaal, vandag gaan ons leer van een man vir wie Jawee baie lief was en hierdie man was net so baie lief vir Jawee. Die manse naam was Job. Ek hoop jylle het al gehoor van Job. Mense praat soms van Jobse geduld. Nou hierdie man het geweldig baie geduld gehad en baie liefde. Kom ons hoor vandag. Waar het Job sy hele verhaal gegaan? Job was een man, wat in die aarde van S-Us gewoon het. Ja, die plek waar hy gebleid het, sy naam was Us. En die man was rassuiver. Met onderwoorde, hy was een man wat op was, en hy het, was heeltemaal, een blanke adamiet, soos wat ons is. Julle weet ons die woord adamiet beteken, bloesende man. Eerste bloesende man. Nou ja, die man was rechtig baie lief vir Yahweh. Ek kan nie vir julle beskryf hoe ontzettend lief hy vir Yahweh was nie. Maar, hierdie man het 7 seens gehad en 3 dochters. En hy was vir hulle ook baie lief. En hy het ook een prachtige vrou gehad. Daarby was Job baie baie reik. In teendeel, hy was een van die mense in die ooste wat die rijkste was. Ek dink amper hy was die rykste man op aarde. Hy het baie klein vee gehad en baie kamele en baie beeste en baie esels en eselinde. En dat was rechtig nie ryker mens as Job in die ooste nie. En sy seens was gewoond om elke keer as dit een van hulle sy dag is, Um, dit beteken dat het moontlik hulle verjaarsdag was, het hulle een groot eten uh, berei en dan het hulle hulle sisters ook genooi en dan het hulle nou allemaal lekker saamgekeier om een tafelkie seker en lekker geëet en gedrink. En elke keer, as die maaltuie om was, as het nou wel een partijkje nou verby was, het Job iemand gestuur, en om hulle te wei, nou dit beteken, Job het dan die moore vroeg klaar klaargemaak, en dan het hy brandoffers, vir elkeen van hulle gebring, na vader toe, nou een brandoffer was, om eindelijk maar vir vader te gaan vraag, hy moet hulle maar net asbliever gewe, as hulle dalk iets fout gemaakt het, terwyl hulle nou hierdie partijkie gedoen het, of dier die jaar wat hulle geleef het, want Job het gedink, miskien, net miskien, het my kinders oortree en net dalk het hulle vir vader gevloek in hulle hart. So het Job altyd gedoen. Hy het altyd ingedree vir sy kinders. En op een dag, toe die seens van Elohim kom, om hulle voor die aangesig van Yahweh te stel, met ander woorde, hulle het nou bykie oor die wereld gewees en dan kom hulle daar aan by Yahweh self en dan Gezels hulle seker met hom, ek dink, Javw het hulle seker geondervra, oor wat hulle als gedoen het, en wat hulle als gesien het. En toe vraas Javw vir Satan, jylle weet ons wie Satan, die ou duivel. Vraai vir hom, Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord vir Javw en sê, Ach, ek kom vanuit die zwerftog so heen en weer oor die aarde ek na alles gekyk, ek het hierin en weer en op en af oor haar geloop, en ja, weer vraat hoe vir Satan, het jy gesien en gekyk na my knag Job, want daar is sekerlik niemand op die hele aarde soos hy nie, een man wat rarig rassuiver is, en hy is oprecht, een wat Elohim vrees en wat alweik van besoedeling, Hy het niks gehoud daarvan om kwaad te doen nie. En die satan antwoord en sê, Ach, dis nie vir nie dat hy so lief is vir u nie en dat hy u vrees nie. Het u nie self vir hom en sy huis een heining omgesit om om te beskerm nie? Die werk van sy hande het u geseen met ander woorde alles wat hy doen, en sy vee het hy sterk gemaakt, en vermeder in die aarde, hylle het baie geword, wat nou gemaakt het, dat hy so reik geword het, maar, as hy nou dit gaan toelaat, dat alles wat hy het, al sy diere, al sy reikdom, wegraak, of iets oorkom, dan gaan hy sekerlik, vir hy vloek, en daarop sê, ja weet hoe vir die duivel, kyk, Alles wat hy het, is in jou hand. Maak net wat jy wil. Net na homself, mag jy jou hand nie uitsteek nie, en jy mag niks kwaad aan hom doen nie. En die ou satan het weggegaan, van die van, die, van vader af, en hy het na Job gaan soek, en toe, op een dag, terwyl Job, en, terwyl Job sy seens, en sy dochters bezig was om te eet, en wijn te drink in die huis van sy oudste broer, kom boodskapper na Job toe aan en sê, Terwyl die beeste aan die ploe was en die esels aan die wei was langs hulle, het iets vreseliks gebeur. Die, die sabiers, met ander woorde ander mense van 'n ander volk, het een inval gedoen en hy het alles weggeroof en hulle het die dinas met die swaard verslaan, hulle het hulle gewend in een strijd, en net ek alleen het oorgeblij om dit alles vir jy te vertel, en kinders, terwyl hy nog bezig was om te praat, kom nog een boodskapper daaran, en hy sê vir Job, Veer van Elohim, die vier van Jawe het uit die hemelig geval en gebrand onder die kleinveer en onder die dienaars en dit het hulle alles verteer, dit het hulle opgebrand, daar het nie een oorgeblei nie, nie een dier nie, nie een dienaar nie, net ek alleen het ontvlug het weggekom om dit vir jy te kom vertel en terwijl die man nog bezig was om te praat, kom daar nog ene en sê oh, Ja, het verskrikkeliks het gebeur. Die Galdiers het drie leerafstellings opgestel en die aanval op ons kamele gemaakt en het alles gesteel. Maar hulle het die dina's met die skerpte van die swaard verslaan. Ja, hulle het ons gewijn in die oorlog of in die geveg wat hulle met ons gehad het en net ek alleen het gekom om dit vir u te vertel. Ek is die enigste wat het gehoorleef het. En terwyl die een nog praat, kom dan nog ene Himmel maaikies, dit was verskrikkelijk gewees, die een kom op die ander een, en die een bring slechter nie sinds die ander een, en die die een sê vir Job, die seens en die dochters was bezig om te eet, en lekke partijkie te hou, hulle het wijn gedrink en in die huis van hulle oudste broer dit geniet, toe daar met eens een verskrikkelijke groot warrelwind uit die wilderness kom, en hulle an die, die dak aan die hoeken gryp en hulle het die jong, op die jongmense geval, so dat hulle gesterf het. Amal van hulle is oorlede. Nie een het bly leef nie, net ek het geontvlug om u dit te kom vertel. Maaikies, dit is die vreeslikste vreeslikste nees wat die papa kan hoor, is dat sy kinders iets oorgekom het, en nou sy kinders nog dood ook. Dit was rarig baie erg, hierdie manse hart was verskriklik seer, maar Job het by dit alles, het hy nie gesondig nie, hy was nie kwaad vir vader nie, en hy was nog steeds lief vir vader, want hy het geweet, vader laat alles toe vir een rede, jawe laat niks gebeur, as daar nie een rede is nie. En Job het sy haare alles van sy hoof afgeskeer, en hy het sy mantel geskeer, mantel, Is, a, is soos een baiekie wat jy boe oor jou kleren dra. En hy het in aanbidding voor die vader neergeval, op sy knie op die aarde. En hy het vir vader gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom. En dit beteken, kaal, sonder kleerkies, is ek gebore, soos een ou klein babiekie is ek gebore. En ek het niks gehaad nie. En nou het ek groot geword, en naak sal ek daarheen terugkeer. Met ander woorde, as ek doodgaan sal ek maar weer naak wees, want ek kan niks saam met my vat as ek gegaan het nie. Ja, weet, daar, ach, um, Job het daarmee bedoel, dat, ja weet hom in hierdie aarde gesit, sonder kleren, Sonder enige iets, hy het niks kamele gehad nie, hy het nie een vrou gehad nie, hy het nie kinders gehad nie, was net een babiekie. En as een babiekie moest in die wereld aankom, dan is daar moest niks nie, hy het niks nie, hy het net sy mama. En maar behalwe vir sy mama, het hy niks van sy eie nie, want hy moet moest nou enig sy mama los om uit die huis uit te gaan. En as jy doodgaan, dan kan jy nie eers jou kleren saam met jou vat nie. En as jy dan daarboe in die jemele aankom, dan is daar niks wat jy saam kon vat nie, net jouself. So kaal het jy ingekom in die wereld en kaal gaan jy weer hier uit. En die mooi woord vir kaal is naak. By dit alles wat Job met vader gepraat het en wat met hom gebeur het en wat hy gevoel het, het hy nie geoortreen, hy het nie gesondig nie en niks aan Elohim of aan Yahweh ongeruimd vergesê nie, met ander woorde iets verkeerd gesê nie. En op een dag, toe die seens van Elohim weerkom om hulle voor vader te stel, toe is die duivel rechtig weer onder hulle en Yahweh vraag toe weer vir die duivel, waar kom jy vandaan Satan? En die Satan antwoord vir Yahweh en hy sê, ach ja, van een zwerftoog, een en weer, binnen die aarde, en ek het op en af van haar geloop, en ja, my vir die Satan, het jy gesien, en aggegee op my knig Job, want daar is rechtig niemand op die aarde, soos hy nie, Dis is een man rafsuiver, en hy is oprecht, een van my kinders, wat my vrees, en wat afweik van die besoedeling, hy hou nie daarvan om enige iets verkeerd te doen nie, en hy doen het ook nie. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my tegen hom opgeheids het, en hom wou verslind, sonder oorzaak. Maar ek sê vir jou, hy was nog steeds Alipad die pad lief vir my, en het niks verkeerd gedoen nie. En toe het Satan jawe geantwoord en gesê, huid vir huid, met ander woorde, vel vir vel, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy siel. Maar strek net die hand uit, en raak sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal hy in die aangezicht vloek. Nou dit beteken, Satan het nou eindelijk gesê, raak nou net aan sy vel, maak hom nou net siek en kyk net wat dan gebeur, want dan vat jy moes nou aan homself, en dan kry hy baie seer, en dan gaan hy baie pijn heen, dit is nou nie meer net sy harkie wat seer, dit is nou sy vleis, en ons weet moes allemaal hoe seer is, dit is as een mens syk is, of as jy geval het, en het bloei, en het jik, en het, ach, dit is net vreeslik seer, en mens kan betiemaal nie eers slaap nie, so seer is dinge, as jy, jou vleis, as jy nou seer gekry het, vlees beteken vleis, en jy was nie toe vir satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy siel, jy mag enig iets doen, maar jy mag nie veroorzaak dat hy dood gaan heen. En die satan het weer weggegaan van die, van die vader af, en hy het Job met besoedelde sweer getref, van sy voedsel tot op die kroentje van sy kop, Hy het om met allerhande sere sere gemaakt. En ek denk my mys noem die, die sere uh, my laatstheid. Nou dit was baie lelike sere. Mense, per kon mense doodgaan daarvan. En dit was baie aansteeklik gewees. Het is raarig slechte sere. Dit pijn en dit jik en dit mens krap die hele tyd. En dit bloei, het is raarig akelig. Maar toe het Job nou hierdie, hierdie sere gekry. En jobse daar lê vat 'n potskerf. Weet julle wat is 'n potskerf? 'n Potskerf is 'n stukkie van 'n pot wat gebreek het. Dan lê daar mos sulke stukke op die grond. Nou so 'n stukkie noem 'n mens 'n potskerf. Hy vat hoe so 'n potskerf en hy krap hom daarmee terwyl hy in die as sit nou die, dit was die as van vire en van, soos ons ons nou ken wat is 'n ashoop, jylle weet ons wat is 'n ashoop, nou Job het nou daar in die as gesit en nou sy sere gekrap, en toe sê Job sy vrou vol, Job, wat gaan met jou? Hoekom is jy nog steeds so goed? En hoekom doen jy niks verkeerd nie? Hoekom wil jy nou nie vir jy vloek en sterf nie? Kijk wat doen hy alles aan jou? dit is nie reg nie, en hoekom doen hy dit aan jou, jy was nog altyd so goed gewees, en jy het nie sy wette gebreek nie, jy is nog altyd lief om, en jy beklein nie omdat hy ons kinders gevat het nie, en omdat hy al ons reikdom weggevat het nie, hier sit jou op die as op, vol sere, en kyk hoe lyk jy, en jy is nog steeds, ach, jy is nog steeds net so lief vir Elohim en vir Yahweh, maar hy antwoord aan haar en sê, weet jy, soos het dwaas praat, praat jy die syvere en die goeie het ons van vader aangeneem, en hoekom sal ons nie die besoedeling aanneem nie? Hoekom sal ons nou nie die dinge wat verkeerd gaan met ons anvaar nie? Ons het daar die reikdomme, en daar die klomp diere, en die prachtige huis, en ons wonderlijke kinders, alles van Yahweh afgekry, Dis is nie ons eiendom nie, ons kyk nie dat dit, want Yahweh het dit vir ons gegeer, dit is eindelijk syne waarna ons kyk, soos so het dwaas praat, praat jy nou? Dis baie, baie dom. En by dit alles, het Job nie gesondig nie. Nie met sy lippe nie. So, en toe, die drie vriende van Job, hoor, van al hierdie besoedeling, wat omgetref het, van al hierdie aakligere, wat omgetref het, sy reikdom, wat weggeraak het, en gesteel is, sy kinders, wat dood is, en van sy sere, wat hy gekry het, Toe kom hulle na, na, uit hulle woonplekke uit, en hierdie drie vriende sy name was Eliphas, en Bildad, en Sofar. En hulle het toe een afspraak gemaakt om by mekaar te kom, om hulle deelneming te betuig, en om vir Job te troos. Met ander woorde, soos wat ons nou na iemand toe gaan in die hospitaal wat syk is, of na sy huisie toe gaan, om het hulle daar te keir en te gesels, en hulle te bemoedig, So het hulle drie nou by mekaar gekom en hulle het met Job gaan praat. En hulle wou hom graag troos. En toe hulle sou op 'n afstand kom, toe sien hulle dat hulle hom nie kan erken nie. Hy het so erg van die seer gelyk, maats, dat hulle hom nie kon erken nie, so aaklig het hy gelyk. Ook het hulle elke, elke vriend, het sy mantel geskeer en stof op hulle hoofde gegooi, en hulle het naar die hemel toe gekryk. En hulle het op, by hom op die aarde gaan sit, by Job het hulle gaan sit, 7 dae en 7 nachte lang, sonder dat iemand een woord met hom gepraat het. Ek dink hulle het om te jammer gekry om iets te kan sê, want hulle het gesien dat sy smart geweldig groot is.